Kapittel 38 Og Jehova tok til å svare jobb ut av stormen og si Vem er han som får dunkle råd med ord uten kunnskap? Jeg ber deg, spenn belt om hoftene som en sunn og sterk mann, og la meg spørre dig og du ska opplyse mig. Hvor var du da jeg grunnla jorden? Fortell mig det, hvis du virkelig vet vad forstand er. Hvem fastsatte dens mål?» dersom du vet det. eller hvem strakte målesnoren utover den? Hva er den sokler blitt senket ned i, eller hvem la dens hjørnestein, da morgenstjernene sammen ropte av glede, og alle Guds sønner begynte å rope ut sitt bifall? Og hvem sperret for havet med dører da det begynte å komme ut, da det brød fram fra morslivet, da jeg gjorde skyen til et skledning og tykt mørket til ett svøp? og begynte å bryte opp min forordning for det, og gå og sette bom og dører, og deretter sa «Hit kan du komme, og ikke lenger. Her settes grense for dine stolte bølger. Ga du fra dine dager av morgenen befaling? Lot du dagry kjenne sitt sted, for at du kunne gripe fatt i jordens ytterste ender, så de onde kunne rystes bort fra den?» Den forandrer sig som leir under seil, og tingene tre fram som i en kledning. Og de onde blir nektet sitt lys, og den høyt løftede arm blir bruket. Er du kommet til havets kilder, har du vandret omkring på leting etter vanndype? Er dødens porter blitt blottet for dig, og kan du se den dype skygges porter? Har du med forstand betraktet jordens vidder? Fortell, hvis du er blitt kjent med det alt sammen. Hvor er vel veien dit hvor lyset bor? Og mørke, hvor er vel dett sted, så du kunne følge det til et skrense, og så du forstod stiene til et hus? Vet du det, fordi du ble født på den tiden, og fordi dine dager er mange i antall? Har du gått inn i forrådshusene for snøen, og har du også sett forrådshusene for hagle, det som jeg har holdt tilbake til trengselens tid? til kampens og krigens dag? Hvor er vel den veien hvor lyset fordeler seg, og østavvind sprer seg over jorden? Hvem har delt av en renne til oversvømmelsen, og en vei til den tordnende uværsskyen, for å la det regne på det land hvor det ikke er noe menneske, på ødemarken hvor det ikke er noe menneske av jord, for å mette uværssrammede og øde steder, og for å få gressveksten til å spire fram? Har regnet en far eller vem fødte dygdråpene? Fra hvilket morsliv er det isen kommet fram, og himmelens rimfrost, ja, hvem føder den? Vannene holder seg skjult som av stein, og vanndypets overflate stivner. Kan du binde stjernebildet Kimaspon, eller kan du løse stjernebildet Kesils Reip? Kan du føre stjernebildet Masaroth ut til et fastsatte tid? og stjernebildet Ars ved siden av dets sønner, kan du føre dem? Er du blitt kjent med himmelens forskrifter, og kunne du innføre dens myndighet på jorden? Kan du løfte din røst opp til skyen, så en bølgende vannmasse kan dekke dig? Kan du sende ut lyn, så de kan dra bort og si til deg, «Her er vi!» Vem la visdom i skylagene, eller hvem ga forstand til fenomenet på himlen? Vem kan i sin visdom tälla skyne nøyaktig? Og himmelens vankrokker, vem kan velte dem? Når støvet flyter ut som til en støpt masse, og jordklumpene blir hengende fast ved hverandre. Kan du jage bytte for en løve, og kan du stille ungløvers glupne appetitt, når de krøker seg sammen på skjulestedene eller blir liggende på lur i sitt skjul? Vem suger for at raven får sin føde, når dens unge roper til Gud om hjelp? Når de flakker omkring fordi det ikke finnes noe å spise.